Egunan, gaurkoa aktualitate fresko bati buruz eginen dautzuet, hala nola atzo bururatu zaukun ergarai bizi. Hamar garen urte ospatzeko, baleako beste lau herrietarik pasatu ondoan, behorlegin iragan zauku aste buru feira. Ibiakoitzean, ibilaldi eta lasterketa ezberdinen zen. Bibazuek, beti eta ioritz, egunartako lanik zailenean, Balentxia edega eginik. Ez du dudarik, soinean zinuten atogak hegalak eman dauzkitzutela. Alta, ihistariz betea den xoko untan, etzen seguraski aise airatzea. Adituek ulektuko dukezue esaldi hori, dako gomitatzen zaituztet irudien ikustea. Igandean dean mehiz, mehkatu ederg bat lekuko eta inguruetako ekoizleekin. Irulogeita ha bat biztanle dituen hegi xaharbantori fragoa jotu zauku, enuen pentsatzen ere holako jendaldia ohatzeko gaitasuna bazuela beholegik. Orain usaia usai bilakatua den bezala, lekuko ahuntz ardi eta behi esnearekin egina izanda ere izari haundiko gazna bat. lekuko esnea bai baian es ez sasoinekoa eta beharrik, ezpailuke ardi esneak hala bilakatu behar zonbait ururtterren buruan. Kabalafrango bazen ere ikusgai. Ardi Adarluze, Adarlabur, Ardi Erapeluzze, Erapelabur, beo Randana, Euskal Tsehi, Baziren ere hoz behi handiak, hek doike kipiei beren nausiendako, behi tipiak hek doike handiei beren nausiendako, bazen denetarik ikusgai egun Funtsian Funtxian, goguetara zidaut, piskabat gure xoko unen itxura zela feira hori, Denetari baita hemen ere, baina ezote dea denen ahtean gizarte bat egiten. Azteko, azken amakuk horietan erakotxia izan da, bai ezgaraiko xoko untan eta bai euskalegiko beste ainit xokoetan ere, elgarekin eginez, lekukoekin eginez, helburu berago badela manera gura, gure lujaldeen inahosarazteko. Guk hemen bizi nahi dugu, agian luzaz.